Klubrádió színház. Hangjáték sorozat a klub kortárs magyar írók művei alapján. Magánügy. Haldalíz azonos című regényét rádióra alkalmazta Gáspár Zsuzsa. Első rész. Meséljem el, milyenek lesznek az estéik. Meséljem. Hmm. Gyakran megyünk majd színházba. Te szépen felültözöl, mm -hmm. és én büszkén vezetlek az előcsarnóba. Te meg egy kicsit szégyeled majd, hogy én kövér alakkal vagy. <gül> Kélek szépen, neked ez már megint. Csak ne Nem fogsz kinevetni, ha elsírom magam a Rómeós Júliát. Miért nevetnélek? Majd együtt bőgünk. De a legtöbbször azért mégis otthon maradunk. Kihúzzuk a telefont.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 Valamiféle politikai tanácsadót kerestem benne. Idegesített, hogy nem értem, mi történik. Türelmetlen voltam, már másnap felhívtam Miklóst, és megbeszéltünk egy randevút a Hungária kávéházban. Ugye nincs terére, hogy igénybe veszem az idejét. Tulajdonképpen mit akarok a tőlem? Hogyhogy hogy mit akarok? Azt szeretném, ha segítene nekem eligazodni ebben az összekuszált magyar életben.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 Apám folyvást attól retteget, hát ha én is megbetegszem. Nemrégiben megtaláltam egy gyerekkori emlékkönyvet, amelybe egy fiatal paptanárunk azt írta be. Legyen olyan, a Biblia szavával élve, erős asszony, illetőleg egyelőre lány, mint ami ennek látszik. Hát az lettem. Talán kicsit túlságosan is.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 Maradjon egy kicsit, és szórakoztasson. Az is a beteg kötelességei közé tartozik. Azt sajnos nem tehetem. Luci várja az ebéd alkot részeit. Ha kérném, hogy hozzon egy fél kiló kenyeret, akkor lemenne, megvenné és visszahozná. Az legalább egy fél óra. <gül> <gül> Jó. Egy fél órát maradok. Valóban csak fél órát maradt. Mégis alig, ha nem...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 Soha annyi emlékfoszlány nem jutott eszembe, mint akkor. Felolvastam kedvenc verseimet, előadtam düheimet, reményeimet, rögezméimet, és persze faggattam, beszéltettem. Hál' Istennek nem volt ellenére. Miklós szülei ahhoz a nagyon művelt zsidó értelmiségi rétekezt tartoztak, amelyik a század elején bizakodván az asszimiláció lehetőségében kikeresztelkedett.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 én elzárkózom a kettőn kapcsolatának tisztázása elől, én azonban az elzárkózásig se jutottam. Egyszerűen rendjén valónak tartottam mindent úgy, ahogy volt. Egy alkalommal gyalog baktattunk a Vörös hadsereg úton. Kivette a kezemből a táskát, hogy majd viszi. Miért cipel ilyen nehéz táskát? Gyerekkoromban reggelenként együtt indultunk apámmal, ő a műhelybe, én az iskolába. Mindig ő vitte a táskám, s örökké morgott. Miért cipeltetnek egy kisgyerekkel ilyen súlyokat? Sokszor észrevettem már, hogy maga valójában az apja helyett tartok. Amit nem is mehetek rossz néven, hiszen az apja lehet. Na, talán mégsem. Tíz ével idősebb nálam? Uh -huh. 11 Tizenegyen. hát az még nem elég egy apaságra. De ha apám fogadnám, az se lenne sértés.